hasa begira eh gobernuarekin, Eusko Jaurlaritzaekin adostea eta sinatzea hitzarmen bat. Nun eh urrengo lau adosten dugun eh herrieningo dugun eh pues eh zerbitzua publikoa, ez? Eh? Beste beste ba mutilate dugun eh lurreremoan eta gero ba beste hiru direnak presa eta damarri. Eta lagugarrena, orain planonokorrean sartzeko asmo duguna da, gaurregun osasun zentro dagontokian, hostalin ondoan, baurrere txibitzak ere egitzea, gutxi gora bera, ba, beste oitamar, oitamar bost, Eta, ba, berreo edo da, lau, promozio hauek ja zertzak izatea eusko jolaritzekin, non udalak ba, bere lurrak eta jartzen ditun, eta eusko jolaritzak, bueno, ba, e, adosten du ba diru laguntzak emango ditula etxe bizitza lokairuzko etxe bizitzak e, eregitzeko eta e, lokairuzko etxe bizitzoien kudeaketa Eta hori bai da Udaletxe entzatoso garantitua, akudeak eta hori esko jarretzak e, egitea. Eta aldea, orain muliate egin denarekin da, muliaten esko jarretzak berak e, erosi egin ditula, eta beraz etxe bizitza eudena dire, eta emendik aurrean aldaketan nabarmeni nabar -nabar izango da, egite ditugun alderukaituko etxeak, erriko e, ondari bezala geratuko dira, Udaletxe esango da e, etxe horien jabea zentzorretaren alokairu sozialaren aldeko apostua ingo dudalak e, ekonomikoki bideragarria den denean ere ba, hori promozioz promozio ikusi berda, horren e, dela bost zirurteko egora eta gaur egun gazdaukazerik ikusirik eta hori ikusi berduk, ba, merkatu nola dago, finantzazio maieren nola dago, eta, bueno, gure asmo ditzateke promozio bakoitzean alokairuzko e, e, alde hori sartzea, baina ikusi berda, promozioz promozio eta ere budalaren ba, egore ekonomikoa zenden, eta nora nio aldugun iritsi. Hori dadozen lagurtetarako aurrekuspena da, baina luzarora begira, ahipatu, ba, muliate parean, etu delenea hinkuruan, bueno, ba, txiplauko esai ez bide horren, beste aldean ere, aurrekusia dela, ez da, ba, horretara biderat. Baina ikustu teplanonokorraren helburu eh, nagusia hori ditzatek, eta da, eh, kokatzea lurrean bat, non udalak, bere eskudituen eh, eskumena guztiak, herrian eh, egiten diren txibesitza publiko guztiak, egu den eskuegotea eta ritmuak egu markatzea. Orain arte, ba, e, iniziatiba edo e, pean ginen eta egu dekazten txirenean udala, jutentzen, ez? Eta nik uste dute, mena erronka nagusiena da, lortzea, dudeleneako balur-zoru hori, e, aliketa eta portzentalia hundienerean, udalaren eskuegotea, eta berri hori dute ritmuak eta noiz ere eki eta norai ere eki udalaren eskuegotea.